وللکافرین عذاب الیم دویمه حصہ د سوره بقره شروع او په دې حصے کې اسبات د رسالت او دا مونږ ویلو چې دنهو اعتراضونو جوابونه په دې کې ارسالتباندی جګمنه نه علی دا غي جوابات کړي رومبه اعتراض وصندباندی استادباندو کو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ بستا خبره منلې وا استاد خبره تایید ب مونږ کړه وې خو چون کی جبرئیل امين سره زمون پخوانی دشمني ده نوستا استستا زمون دشمن دی ددي وجه وجستا خبره نه مننو تا ته به چې ما په ایمان راړی و ز مسلمان و ستا مرګره به و خو چونکې ت د الله کتاب و تا چې قرآ چا د کړړیغ سره زمان نه نو قرآ د هغې پ جوابونه او کلل چې جبریلی امین د الله په حکم را ځي دویم دويم د جګ مخابري راړي اغستاسو د دین تائید کړي دریم د دروغي د هدايت خبري کوي تاسو له سم ولاره کوي سلورم مسلمانان لزير اور کوي او بنزم سوق د جبريل سره دښمني کوي میکایل سره دښمني کوي سر ملایکو سره دښمني کوي فإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ الله دشمن د کافرانو ده بیا ذمه ترازی وکو چې مونږ تا خبر زکنه منو چې ستا مرګره حضرت سليمان علیہ السلام ته دا پاکی بیانے کی بیانې اولان کې هغه جادوګرو او داګه مونږ به گا وضاحت وکو وما کفره سليمان ولكن الشياطين كفروا سلیمان علیہ السلام جادو نو کڑے بلکہ شیطانانو کفر کڑے ہو او زیادے کڑے ہو درے میں اعتراض دا جادو او د کوڑو دا منتر و رت کے آلانکی جادو کو اللہ را لے گلے دو فرشتو حاروت و مارود باندی لاغی جواب الله کو وما انزل علی الملکین ببابل حاروت و مارود الله ز سره جادو را لې غلې نه دي او غره له غلې دي نو د پاره د امتحان چې انسان د جادو او د معجزي په مانس کې فرق وکي لکه سوره عرب کی ورازي سوره توه کی کله چې د موسی عليه السلام واقعا تفسيری ذکر کای او سوره هود کی هود به عمره دي چکله جادوګرو د موسی علی السلام مقابله تا فرعون راوستل نو قران وای اغه خپل همساګانی اور اسيو غرزولي نظربنديو کا تول خلق ويریدل زکه چ مارانو او چمچ مارانو اغه رسونه جوړ شو خلق ويریدل وجاءو بسحر عظیم قران وای لوی جادوې چ کله هغه خپل دلیل پیش کو نو موسی عليه السلام ته الله وی موسی عليه السلامه ال کی اساک دا خو دای جادو کړل ته خپل امساو غرزو نو چ کله موسی عليه السلام میدان ته امساو غرزولا نو قران وای فہزا تلقف د دې دا مطلب نه ده چې مود موسی عليه السلام امساق ټول نه نه ده خلق و دسترگو نه ده جادو و غاصر ختم کو نو پده پدخ کاره شو و همسا همساق کاره شو مندائیلا میلیلا چه تلارشی او خاص کر ده دی مداریانو اگه تماشی لودریگی الگو اشپیلی چا بندگا او تختی بنا اگه راگو مرگری پاگی بانی پتا او اقبل تاویزونا اقبل دوائی کل دمارد واد در بانی خرسه او کلا در بانی در آگه تیل خرسه ای. دو آگه تونه کئی جادو کر. نظر بندی کئی. او گور آگه صرا بورای دک کئی با ای که زر مارانی طولی او شاندی. دا برنبا دا چندگی بشاندی. لاندی گیره بیسپینی. پاگا بورای که زر مارانی که بنز سوی بدل با پکنی. طولی دا نظر بندی. دا مارنی. جادو ګر چې کمم دی هغه نظر بند او چې دغه په خیال ک سره نو تا طبه سکاري بیا نو الله پاک کوی چې ما د جادو دی دپار را لږلو چې تاسو ته تا د مجزی چې الله پیغمبر ته وررکي او د جادو په من کې فرق معلوم شي چې مجزه د الله ته طرف نه ده او جادو چې کمم دی دا شیطانی عمل دی نننس وبکیایو الّذین آمنو لا تقول راینا پدې کې څلورو اعتراض د برساله ت باندې تته مونږ د صحیح الفاظو نه منې کې صحیح الفاظ دی راینا مونږ داګه نه تم منې کې او دا داز یو لفظ چې د دینه ابهام د خیمانه او د غلطی معنی کېدو راینا دا وی سو توجیهه د موسترینو کلی کشری دادران نه واغستې شي نو مانابېشي زموږ لحاظ وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ لحاظ وکړه کچې دا کچاری دا درونت نه واغستې شي کم عقل بوقفه لکه عرب القرآن دا معنی کړل دا کژردا درای نه واغستې شي نو مان به شي شپنګیا او زمون ګړوا کژردا مان نه واغستې شي درای نه اميس داغوغ بادشاہ ته وی چې و بادشاہ نو غن تو jihad نو د دیو جنا الله وی داسې لفظ مو وای چې داغې نه خمانه او بد مان د واغستې شي راینه مو لگا زمان پا دور کی کتا سوگو رئی فبای زیونو کی بیڈی کلی یا الله و یا محمد اوس یا حرف ندا دے او دا بچال آواز کې جس اللہ تجسوگ حاضر او ناظری نو اللہ حاضر او ناظر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کور کناس تے مینس کی یو دے والدے دیوال نبار کسان راغلی دی بانڈا چیان او آواز کې یا محمد اخرجی لینا یا محمد اخرجی لینا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ روزا لمنکا سرکار دی اسمینس کی یو دیوال دی آواز نبی علیہ السلام او ری حضرت جندے دی خو لفظ سوی یا محمدی ہوئی د قرآن آیات نازلېږي ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون وزما حبيبا كم خلق جتال دیوال نه اغه په نوم باندې आवाज کې جيا محمد اب دای نبوي کې کما لخردي لا يعقلون اکل بګینشتا اوس پیغمبر پاک صلی الله عليه وسلم جون دیو په خپل غوغو غاواز اوری صرف یو دیوال دی او دګم سره یا محمد وای هغه تخر وای قران لا یاکلون عقل اق، بګینشتا سوار لسو کال مخکې نبی علی سلام د دنیا نه سفر کړی دی او ته یا محمد وې نو تداخر ما ما شو کنه شو چی سوار لسو کال مخکې نبی علی سلام جون دی دی مینس یو دیوال دی د دیوال نه اخ وسړی आवाज کوي یا محمد الله و اکثرهم لا یاقلون دیکې عقل لښته ډنګر دي چې تا نو مخلی او چې وسره سوار ل سوقاله رسلو د نبی له سلام د وفات نه رسلو بزرګون منفاصله کې आवाज د یا محمد کوي نو د عقل بارکه تسره یا حرف ندا دا, دا صرف خاصه دی او الله دا چې مون الله تعالی مدد شوایو او ګره دومره خو بیا د بدی الله چرم په دې خپل کتاب کې کیت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په یا باندې یا محمد باندې आवाज نه لیکل Quran د سرن الف لام نور اول تر وال تر سمران انبیاء ذکر کړي نو سو ورته یا نوح انزل بالسلام و نوح کښته په کوشا یا ابراهیم یا, یا موسی یا عیسی یا یه یه کتاب هر پیغمبر ته نومه یا وصره و الله خو چې کله د آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وخرادی و الله واذ اواس کوي یا ایه النبی او زم پیغمبره یا ایه المذمل یا ایه المدثر الله دمر لوی ذات ته حبیب ته نوم ناخلی نته د کوم با مولی جوړته یا محمد و بس اګه لبرداغه برکاتي ده د 26 پیغمبرانو ذکر قران کې تفصیلا او هر پیغمبر الله په لفظ یا یاد کړه ده نوح عليه السلام یې رواه یا آدم اوس کو نن توجو کل جنه ادم ته موسی کا خذ دی موسیږي حضرت نوح دویم ادم ساهنده اګه تو یا نوح انزل بالسلام یا ابراهيم یا زکریا خذ الكتاب یا یحیی یا عیسی یا موسی او دا ټول قران د دینه ډکته وکاله چې ذکر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رضی نو سوی وردا یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها نبی بس دا دلیل خو خلکو لپاره کافی دی که شریعه بکی چ الله دمر الکریم ذاته غته نوم ناخلی نو تور دول یاخلی او دویم یا حرف ندا دا د حاضر دا باردانو نبی رسول الله د دنیا نه سفر کړو و کم خلق چې د دینه مون کړو امون د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم جون منو حیات برزخی مونداه قایلیو مونږ आवाज د پیغمبر نه مونږ د کافر منو خدای جناب محمد رسول الله او د انبیار مسالم عمرونه جګمدیز جون جګمد اغا اعلی بهدر جون ده او قران او فيه الیین د اسمانو نبر او مقام د الیین کیدی او قران کریم چې کله د شهداو ذکر کوي نما تا بل احیاون د جوندی دي ولکن لا تشورون تاسو په غا جون پویږین نه کوتمو دا د الله کار ده نسیکل الله ما ته کو مګو داده حکم کو مګو بلته حکم کو مګو چلاته شهورون داسه بدی گئی نه نو پیغمبر قبر کې ژوندې موسکې نو بیا د قران دے کے چی دا دا مو دا دی یا سره سی کې چې د ارواح د موحدین د الله وه خلقو فعلیین کې دی الین برا اسمانو کې او د بې وختو ام روحونه چې ګمدی غو جین کې دي د جهنم د یو کندنه او کنده داغې دا کې دي وما ادراك ما سجيون كتاب مرقوم تعال پد اصله کی جیم څه شه او دا پد پختو عمل نامه ده نو نا. موږ د الله د حبيب صلى الله عليه وسلم جند جند برزخی کوم چې د الله رب العزت ذکر قران کې کړه بالکل قائل یو د هر مسلمان ها په احکامو د دنیا کې اغه د دنیا نه سفر کړه ده زه ګټ دې د چانم د پوسو کی چې د حضرت عمر سومرو نتا ته په درشمه ته کاله نو ته چې وې جونده او جونده و اوسم نو 3000 جه 145 سمرو شو پکاله د بل لسو کاله عمر د نبی علی السلام غي تا نه چې سوګم د پوسو کی چې د حضرت سومرو عمر ده او عمر یو نو ته درشمه ته او بیا دې سره چ قرآن کې ول الله او انک میت او انهم میتون پیغمبر په فنا راځي مرې او بدی امت بد ایم راځي کله چې خبرو لګېدو چې حضرت وفات شهره حضرت عمر توره وستا وکچاوی چې حضرت وفات شه سره بدې تور کلم کوم تو ټول خلک یریدل چې خدا الله حبيب د دنیا نا سفر دی او بلخوا حضرت عمر دومره جلال کے راغلے دے داغمہ خیل سوک رازی ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ انہو اگر آگے چاورتا ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو داسی وی خیر دے او راغے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تندیخ کل کو راکتا شو او نبی علیہ السلام اخکل کو وی تالچ اللہ کا مرگ مکرکڑن او تا دنیا نزفر او کو او باہر راگے او د قرآن آیاتونے شروع کل وما محمدن الا رسول افا ان ما ماتا او کتلان کلبت ملاکا بکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم د الله پہ غمبرو کشرب دے مرشی یا او جلشی تاسو با پرې؟ پر دائی او بیاوی من کان یابدو محمدن فا ان محمدن قد مات چاہ جدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کولو نو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفاد شوئے دے قد مات قد دا داکیق دا برے او سوک جدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب عبادت کئی فوحی اللہ یموت اگر رب نامری امیشہ جندے دے تولو خلقن آغم شو او د ابو بکر صدیق لمو او حضرت عمر رضی الله تعالی دوران یېام کې واچولا وک ابو بکر نه وینن په عمر هلاک شوی نو دا خبره کافی ده په دې دلیل دا, دا کافی دی چې جناب محمد رسول الله په احکام د دنیا کې د دنیا نه سفر کړي دی دی دنیا کې نه دي اه هر چي احکام د برزخ دی هغه کې ژوند دی او هر سړی ژوند دی کافر هم ژوند دي مسلمان هم ژوند دي کافر جهنم کې سوځي او مسلمان جنت کې سیل کوي جن کې فرق دی الله ویداسي الفاظ مو اي چې د اغینا غلط مطلب راو جديګ یا ايها الذين امنو او مؤمنانو لا تقولوا رائنا مو ايداسي الفاظ رائنا الفاظ مشتبه او ما تاسو له مخ ته وي چې دراینه شي نو مطلب یې زموشپن کیا یا زمو لهاظو کا وقولو تاسو دا و انظرنا موږ تو غورا زمو کا و او و دا ريدا الله احکام الراء غور د کیدی احکام د الله سی دی ولل کافرینا عذاب الیم او د بار د کافرانو عذاب د دردنا کوم ما يوذو الذین کفرو من اهل الكتاب حجری خو اخ نګړی دال کتابونه یو قسم دا خبره ول المشرکین او نه د مشرکانو سشي خو نګړی ایون الذل علیکم ترولیګلی شپتا صبح نه خیرم من ربکم سو حکم بهتر دا الله ترف نام تاسو الله کتاب در کی وو هدا کتاب در کی دا د دې پسړه باندې چرهم نزاگی والله الله چې یختص برحمته مې يشا خاص کوي بخبل مې رواني باندې چاليږي خو غشي او رحمت الله دا الله کتاب حديث پاک راضي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمای چا باندې چې الله اراده د خيرو کی چې دل ز خیر ور نو هغه دین کې بو هغي د دین بو ور د نصیب کې او د دین په هغې ټوله نه د قران علم دی چې قران ته کی نه استي نو ته به ترشه قران کې الله پاک فرمای کوم تم خیره امهت ان اوخرجت تاسو د دنیا بهترین امهت یي اوخرجت لناس چې تاسو راستی شې وي د پاره د ره نمای د نو صحابه رالح الله حبیبا صلی اللہ علیہ والہ اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم اللهم ده قران کې وی چې خیره امه تن تاسو بهتری د ټول امتونو نام نو موږ به خو په مونږ بیا به تر سوک ده په دې امت کې بیا به ترین سوک ده بهتره ټول امت شوو په دې بهترو کې سوک بهتر شتو کنه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل او شته کنه حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ او حدیث نقل کړي امام بخاری او امام مسلم دوالو وروړي خیروکم او زمو متیانو پتاسو کے بهترا تاسو ټول دنیا نه بهتري وي بیا پتاسو کې بهتړ څوک ده خیروکم من تعلم القرانہ وعلمه پتاسو کے بهتړ انسان هغه چې قران خپل از دکو به نور لو خلو دا ټول نو به تر دي یعنی استاد به تر او شاگرد به تر او پیغمبر مری صلی الله علیه وسلم تعالی وی تور تو حکم کا وان اتلو زما کار دار جزبه للم ل علم او زګه صحابه وی جمن اول قران زګه بیا مو عمل کو او قران زګه کلی لکه جاپان والی یو گاډه جوړ کی پاگی که نوی ٹکنالوجی استعمال کی نو آغی سر آغی اپریٹر چلولو والا ریورد جاپان نن را دیگی خو آغی سر یو کتاب را دیگی کتلو جو دوئی پاگی که دا آغی دا منو انوالی رسل انسرن را والی در ویپر ټول در طول حرسیس کہانی چې دیگی چه دابا اپریٹ کی گی دا سی دابا بندی گی دا خراب شي دا سلوشن دے سمیه بیدا سی نو الله انسان پیدا کو او سره کتلوج ورولی غو د الله کتاب قران و مجید اوس دا انسان بجو سنت دی ری بديله به حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها صحابته پوس کې د الله دا حبیب دا اخلاق مبارکاته سو آیا ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اور ته فرمای تا قران نه دلسته وې خو جی روح قران لوم مس قران کی دا, دا حضرت اخلاق وکړه کانه خلقو القران خلق د نبی علیہ السلام اخلاق قرانو بس چې قران کې دي دا د نبی علیہ السلام اخلاق ککمزې کی سختی دا نزد غزې کې حضرت سختو او چې کمزې کې نرمي ده نزد غزې کې نرمو د مسلمان کار ده شداهم علی الغفار رحماء بینهم دشمن لبا یو شان دي سختی خپل مینځ کې و مینا کوونکی والله والله یختص برحمته من یشاء د علم د قرآن لکه تاسو د قران درس تا ناشې نو د الله احسان ده کنه یلی بقاره کدا الله خو خنه نو لګیا په مو فیسبوک کې کولی ټکټا کې په مو کولې نو نور سزنا په مو گول خو الله دا وخت قیمتي کو بدی باندې چې چاله لاره او ردو توفیق ور کو چاله د ویل توفیق ور والله یختص الله خاص کوي برحمته من یشاء پخپل مهربانی باندې چالهږي خو غشی دا د الله احسان دے. او دا احسان په مونږ باندې د الله لوی کرم ده چې پخپل زې کې الله هم ل خپل کتاب مغه لکه خود زمون نه وخواږس قیمتي کو زمون وخ چې دا جون سکډیر کړه الله رزق حلال مې وژراب می ست د کتاب دعای ته ترجمه موري دا اگر کیس د کې درالو کنيز د کېدا اصلاح او کېدا ماحول ه جوړې دو کنه والله ذو فضل عظیم الله خواوند فضل لوی دی بیا ګوري یا ايها الذين امنوا او ایمان والو او مؤمنانو لا تقولو موای را لف د را نه داسې لف د داغ نه دوالمانې روچتیږې او په وکوون زورونه او تاسو وای وګوری مونږته للحو کوې زمونږه اسمه اوورئولل کافر ذاون علیم د بار د کافره نو د در درسهون کې یوتتون ل نه نخه خی هغهسان دي کافرانو دي د اله کتابونه اله کتاب څوک دي يهود او نسوارا قوم د موسا عليه السلام, و قوم دا عیسیٰ علیہ السلام، او قوم د عيسى عليه السلام وللمشرکین او نه د مشرکانونه مشرکان څوک دي امتیا نه محمد رسول الله چه خبر نه مړي اي ينزل عليكم چی رولې گله شي پتا سو باندې من خير ربكم سخ خبره دا الله دا طرفنا جہ اللہ ربانے احسانو کی نو دستور کو گڑیگی والله یختص اللہ خاص کئ برحمته من یشا وبقبل مہربان چال جخو غشی والله ذو فضل عظیم اللہ کاوند فضل دی لوی دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقینا Thank yeah. you.